بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهب له وفي هبة وهبال ولده وسلمها أو لم يسلمها وَقَرَاتِ شِرَائِهِ شَيْءٌ تَصَدَّقَ بِهِ مَنَّ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْرَجَ هُوَ الزَّكَاةَ أَوْ كَفَّارَةً وَلَغَيَا وَلَا, وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ إِنْ جَاءَ آخَرَ قَبْلَ انْتِقَالِ إِلَيْهِ بَابُ التَّبَيَانِ نَارَوَالِي دُ وَبَصَائِدُ الْإِنْسَانِ فَأَرَاهُ بِهِ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَى الْمُوهِبِ لَهُ تَمُوهِبُ لَهُ تَيْ نسواری ورته چې دته به وکوم اوبه ولې چې نه هغه و نه چې دې درې دا نو دالک خنډي نو ما هو وګان لگا نه او ما په خده ونه ولا باب دې په بیان د کراهت او پکې او په ځای دې انسان کیه په حبقي چې نی ورګلی اېلرمه لهو تا څنګه ما ته په وکرل ځا نه الګ ما صلاخ ادرتکم را نه دې چې حبقه کو دا زه ولې دې بوخل نه تاولې دا ولې پس دا ما دل ورقم اقرا غذرو وراو ادا به سره ساتي و خپدې ګټه ورکه ورته جهه احتياجا نه چا کا غره په خو خلاص خو خصو صدر دې ول دا زبردست تقدير زادر دې ها وکاو او په هبتن وهبالي ولذي او په هغه هبکه بالکل چې درس دي تیتونو کی دکیسی دی نا نا تی کراہ تی عوض الانسانی تی حیبت تیتونو کی لمی سلم دی ہاں لمی سلم لہو دی تیتونو کی لمی سلم آدھے گا ہے ہاں صمحو پکنی چی صمحی ه لکه دارو ځای دی وې هیبا چې نو لولدي واصللهمهه او دامه دا چې دا م چې پهه هیب کې یعنی مقصد دا چې ی سړی چا ته هبو کې او بیاغ ته اوسپاري موب لهته او دیې بیا اوت کوئ ندا دا مروه دي او چې وچ ته بچی ته یبو ک نوکهسپارو ک نه اپار خوی کې رووج چېغ مروه ده دا چې دې شي نو ډیرر هه لي تاسو دې دې دې ماته کوم تاکو کولې یني چې انسان واپسی کوي هغه هیبی او هیبکی او هیب چاہتا او کی او چاته ما هو له دې اوس باري او بیا پر کی رجوع کوي رضا مکروه دي او هغه هیبکی چخل بچی ته هیبکڑی نه چې بچی ته او کی هیبکڑی نو کو سپارلې کلي سپارلې په پدی کې رجوع چې نه روان را ولا وکرات الشرائی دارا ای په بیان د نارواवाडी د اغسطن د امسان کې شی ان یوسس تصدق بيت الد اخره دي کړی مين الذي الاجه تصدق عليه چغاره خیرات کړچا و ان چې خیرات کو بیا پر داغه اصله مو او اخرجوا الزکاتین یاد الزکات ایشتری الزقات یال ورکی بیل اغرافي او کفاره لیا کفاره چا ورکی بیل اغناثی کفاره کې غرم ورته بے تنوافي ندې ندې ولا وقت بشرايه بالشخص الاخر اخذ بالشخص اهدي کله انتقال له چې اول دتري تا ته له ششه په زکات کې ورکو او کپڑا بل چاله او دته کپړې په ځای باندې پیسې ورکې په زکات کې دا لږه بل ده پدې کپړه کې چاله ورک په زکات کې چې بل باندې خرچ کې خپل له خپل له خپل له ورته دې نه دا زکات هغه تعالی ارزان درکې ورته مال زکات کې راکړل په دې کې ارزان ورکونه ده او ورته راووه وو وایو اعطا را رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ رسول اللہ عنہ سلم قارعہ اللہی عودتی حبتی کرتا آترے چدے عودتی پس پلہی بکی کل کل بھی ارجو بھی خیئی لگستے چپس پلہ الٹو کسیدن را رجوع گئی نو ماتاترہ بخلے و تاماترہ بخلے و دامال قلیلہ او پخیدائی مَثَرُ <مثال> الَّذِي يَرْجُو فِي صَدَقَتِهِ كَبَثَرِ الْكَلْبِ يَقِئُو شَهِ لَقَسْتِهِ اُلْتَيُوكِ ثَمَّ يَعُودُ فِي قَئِئِ بَيَعْبُنُو بِعَدِي فَفْتَلْقِئِكِ وَفَسْتِهِي عَاكِئِخُرِ وَفِي رِوَائِتِ الْعَائِدُو فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِلِ فِي قَئِئِ وَعَائِدُ عمل حالا پر سو یو ساه په بانې பேبي الله په لاه دا الله کالاகிي سانه اسموت ص کو په ازاهل الذي کارو ببي பேச خو چې می نو نه که نه چې پېو سره راهست سره ه با کوه چې ب பேச پر نه کې که پوذ پله جوبانو جاړه چ کو ایا ورکو نو صادره خصه صادره او څاونه سپلاي دی او د دیوال باندې سپکې خوځا او سپلاي باندې او صادره راغلي چا ته غیر نشي ویه دا سپلاي بیکار ای دی صادره دی قیمتي دی دا صادره پلان راکړی دی پیسو او دا سپلاي ما مزدوري کړه د خولا نه دا نوودل پام نه راوستي اغه ورو ته درمخه ای دی نومات یله س وررکو نو هغه غ کو خوک ور نوور کو بېر سا دی کو چې ماوری دو په ارتو نه شته دي او ما را دو چې دا زننه دووااخلم وزو خیر مې دا چېاند نه ب رل دا بهې خرص ارزانان پهسه التون الله له وسلم ما ج نه دا کار نارواې نور کم لا ت ري دا ما نه ولا ته پته لا ته اودوفی د کا دیکه په و کو ب دیره اگر چې دی تاه دا س په یو روپ درې او چې و نه دی پای د د صده تهې کله دي پت کي په ده کې چې او دا لکه په پ او چکي داغ دا ده خل شختې وهنظره کې ویللیه منګه بر سره مننظره ډېره راې سر جا دی بس خدا یا بهشته نه د لالو تاب ډیرر وي سو نه شرایت په دی ک دي دي او કહا دګر کې او یو استاد دي کې او دې لکوي ته دلیل پیش نکړه نو زه ګورم چې ما ته منطق ته لموې ما ته دلیل وکړې چې کوم هغه وته کېلا اې دایله اسقاته تاسو کوم کووي بدی ديارو دایله اسقات مروجدا حراماله چې حکم وروې بده حکم نه هیږي د دې بده ته بده حکم نه هغه لپاره واجب سنت موثوق حرام چې اساس دې دا حراماله ا داवत مې وسغرا زکه چې بيکي رجوع پر صدقه تي ٹھیکسته کیه وا تا تر اخر کا مطلب وسغرا او رجوع پر صدقه حرامي کبرا رجوع پر صدقه صدا حرامه ده نو له هاذا تاسو چې کوم هيله کوي دا حرامه ده نه دي شو دا ای وسغرا نه مې کو کبرا نه وی الله بولا سي به وته به د تو هغه مت کیلا ای به تو مې ودل دي تر څو غلا دا تاسو چې کومې رسقت کوي دایلس قاعده دا حرامه دا ده دګه چې دې دې رجوع په صدقه کې او رجوع په صدقه حرامه ده له هلته حرامه صغران ملک قبرانه ده دوسیاراینی تکړه دې غو رنګا دګمانه کې ورځه دا خو دغه مو له شیخ بشیر باندې وې تاوي چې دې رجوع په صدقه کې یو رجوع په صدقه نه کوو وو غرجوع په دېبه کوو شیخ چبه را واندې شه جواب دیو کو وی ما چې دا د رضو په صدقه خیر لګولې دي کمن یخې لکې دي هدايره دې لکې دي چې فقېبا فقاه لکې چې فقېبا فقران دي څو برا کې فقران او فقیر ته هبه صدقې فقیر ته هبه سي لکه مالدار ته چې صدقه هېباي مالدار ته کته صدقه ورکه بابا صدقې چې هبا ده نو فقیر ته کته صدقه لفظ وایي چې هبا وایي که هبا لفظ وایي ورام صدقہ ده وی تاسو زموږ حقیقت پتہ دیږي چې به دا یاره دی چې تر څو دا د دې د کار ودیږي موږ کله حدیث د بوخاری شریف ته لا تعودتی صدقه دیکا لا تعودتی صدقه دیکا هغه لا تعودتی صدقه کوي پرې خپل صدقه کوي چې نه اوځي ما سوا په کوبره هم واځي تدریج او غرام ته دی واځي پرې وايي قولوا اعملوا دعاء على فضلك بالله معطى تصدقت ببعض بعد البيان دو تاکید د تحریم د مال <سؤال> یتیم د مال <سؤال> یتیم و حل الحرام دو د حرام دی هو انل انلینه کو مال <سؤال> ته مزه مینه کو سوتریم دعوه اساس و سایر و قال تعالى ويتقضوا المال <سؤال> الا بالتي هي وقال العرب قدنا كعلتا ما قل اطلاق الله خير وان تقالتم فيقالهم والله يعلمون في جميع المطاع هذا شيخ سبکتو ضربي داولا کويا بل شيخ سبیا دا ابو دې چوتې ما زېنه مرډيو او ډوډۍ نه کړو صبره دي نو نه نه پارشه مو دې موريال دا کې نه شي او شومان دې تیماران وږي او زغلولو اوی چې دې نه ما دې الله کومه دې بسم الله الرحمن الرحيم ابو ورته چې تلل چې مونږه را شرمېږي دا ای ماجمعانې پټي ورکو را دی دی نه اته نه دی دې تا سره وګورم چې ورته ورکو دی دې ګډه را لې ما ته وی او او کو دا جذران قرباني کړی دی وای او ها نه جوړه رسول الله عليه والسلام قائدا بنسب علم وبقات دا بچکی داعو هلاكون کو نقاد یا رسول الله وما هم نصدق الاشرك بالله يو الله سر شركوا بل چه د واست هرو بل چه د نواجاد و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق او وجه دا نفس چې الله له آرام کړی مگر په کثرا اغاداکی زناو کی شادی صدی یا کشاغن وجل یا مرتضی ایمان نرولین وجل و افلو او خراب دو صدو و افلو مال یتیمی او خراب دو مال یتیمو والتولی او مزدحفو دو جنگ وقی جدن آغان تختیدل و قذب المحسنات المؤمنات الغافلات او تحمت لگو الفتاق دامنو مومن و غافلو زنانو بای الموبیقات المحرکات بابو تغلیل تاریم اللی با باپه په بیان ده دي کې چې ربا حرام ده او سبتا ربا ده وايي جماعه هغه انسان چې سوتخري لا يقومون نباتي من قبورهم قبر النار رب کې تقديره اور ابی لکما یقوم الذی يتخبطوا الشیطان من المذ مگر پشاند پاتیدو داغ چڑی چې ګړور کړیږي أغلرا پیریانو شیطان من المذ لگی دونذراتونه لقد پیریانو نیو را پاجی ولی ذکدی سودی ځان نه په دنیا کې پیریانه جوړو حرام تے حلال نوی حلال تے حلال نوی رسل من جن کلامی الله قبر نشی را پاجی لک برابرزی لک پیریانی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 قال كذلك انم قال انما البيع مكربا وحل الله بيحرم الربا فمن جاء او موعدكم رديفا ففلو ما سلف وامروا الى الله وانعذوا ولا يغاصبن ارباب النار يا خارجون يمحو الله ربا بالصدقات ان اقوا ترى الذين امنوا تقولوا من الربا انتم مقيمون واما الحديث فكثير قد من احاديث ابي هريره اصابته الرب قبل وائل وعلي ما صدنا الذي الله الله قال عمر الله صلى الله عليه وسلم اور کی د سونو په فروغ کې د سدوا غا نارځې له وشهیدې او کاتیبه او غواهان وباني په ليكون کو دی باندې ځلانه ته ویل سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسوله سبحان ربک رب